roak sei ditu gaurko honetan aste artea da eta ae berrion albistegia duzue berrri ari iriaatiaren albiste, albiste emankizuna beti bezala gertuko berriekin hasiera emanen diogu gure kontakizunari eta ametsa egitasmo bihurtu izeneko jardunaldiak izanen ditugu hizpide gaur eginen baita lehen aurkezpen hitzaldia. Ametsa egitasmo bihurtu jardunaldiek bigarrien eguna izanen dute gaur esan dugun bezala hainbat elkarte eta proiektu aurkezpenarekin arratsaldeko sei erdietatik aurrera nuevosbos kaminos Makoraaje eta misiolari Dominika Herrrek eskainiko dute hitaldia kulturgunean Bi mila garren urtean garapen lankidetza proiektuak gauzatzeko diru laguntza jaso zuten gobernuzkan erakundeen eta elkarteen arteko topaketa da ametsa egitasmo bihurtu ekimena Proiektuen berri ematean da helburu nagusia eta baita eskualde pobretuen arazo eta egoerei buruzko zen zentzibilizazio lana egitea ere. Gaurko itzaldiaren ostean aste azkenean bigarren hitzaldia helduko da Manos Unidas, Francisco Tarkomentualak eta onai erakundeak protagonista direla. Eta azkenik, ostegunean azken itzaldia eginean da Intermon Oxfamen eskutik elkarte honek Afrikako adarrean eta Sahel eskualdean egiten duen lana azaltzeko. Horrez, gainera, medikus mundi, janapai eta zuzeneko elkartasuna erakundeek mintzaldiak eskainiko dituzte mendialdea bat eta bi eskoletan eta berriozarko institutuan eta proiektu guzien laginak biltzen dituen erakusketa zabalik daia da kulturgunean. Eta hil ari garela AHT-ari buruzko bat, berriozar Ateneoa izeneko elkarteak abiadura handiko trena izpide duen solasaldia zaldia antolatu du biharko. Arriatsaldeko txaldeko zazpietan izanen da kulturgunearen gela osgabetuan eta izlari lanetan Luis Iriarte da AHT gelditu erakundeko kidea. Bestalde, zabalik da oraindik Euskara ikasteko diru laguntzak eskatzeko EPA. Azaroaren hogeita marra arte izanen duzu ez zabalik, EPA ho, Euskara ikasteko bekak eskatzeko, Eskatute, eskatzeko agiriak hauzo bule Eraman behar dira, kale berri zazpin, astelenetik ostiralera, goizeko sortzietatik ordubietara. Eta honetan beka eskatua lizanen dute, berri hozarrien pertsonek, baita autonomoek eta egoitza soziala berri duten, mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Eta asteburuko itzorduBgira arantza bifidoari buruzko jarddunaldiak aipatu behar ditugu. Heu den larun batean malformazio horri buruzko jarrdunaldiak hasiko dira berrio zarren legun egun horretan arantza bifidoa dutenen aldeko ongintzzko bazkaria eta bisitaldia eggininen dasria, upelte gietan. Jardunaldiek jarraipena izanen dute haste bete geroago informazio saioekin eta aurrentzako antzeslan batekin. Horri guztiari buruz informazio gehiago jasona izanez gero, ala Baskarian izan eman nahi baduzue, Arantza Bifidoaren Nafar Elkartera joberduzue Arantzazuko Andremari Kaleko bigarren zenbakian, edota ondoko telefono zenbakian, bederatzi lau sortzi, 0 zazpi, lau-lau 0 lau, bat. Hori larun batean izanenda eta igandean helduen antzerki aldiak aurrera eginendu, Berriozarko hogeita garren helduen antzerki aldia da urtengoa eta kokapen berri batean dute. Izan ere, Antzezlanak Mendialdea Eskolako ekitaldiaretotik Entzunareto berrira mugitu baititzute, iragan igandean egin zuten lehenbizikoa eta hauxe da Antzezlanaren egutegia datozen asteetarako. Azaroaren 11an Malaje Solo taldeak ta humor platoni kotz lana eh, antzaztuko digu Azaroaren emez hortzian, txintxeta taldeak Euskarazko antzez lana taularatuko du, bodo loguak Eta azaroaren ogeita bostean azkenik, pastra taldeak elmiedoke meabita lana eskainiko du. Saio guztiak agriatxaleko zazpietan hasiko dira, txartelen prezioa lau eurokoa izanen dak asu guztietan, eta hain zuzen txarteloien salmenta emanaldia hasi baino ordu bete lehenago hasiko da, hau da agriatxaleko seietan. Eta gaurko egunkarien lerroburuak ekinen diogu orain, e, berriaren edizio digitalarekin hasiko gara, erreusketaren aurkariek oartara ziduten ez, ondakinak erreusteak eunkagai toksiko sortzen ditu. Orixe berri egunkariak dakarren R portagea Olatza Gutiko Portland enpresan eraustegia egiteko aukeraren inguruan bestelako titularriak ere baditugu Nafarroako aurrekontuak PSNren erabakiaren mende eta eh, parlamentutik aldenduz antxoainera doa berria 25 urteko kartzela jarri diote gizon bati antxoaingo hilketa bategatik <mulik> diario de noticias hartuko dugu orengo honetan eta hauei e, reportaje nagusia edizio digitalean gero eta gehiago dira ospitaleratu beharrean etxean ingresatzean aihago duten nafar herritarriak baina politikak agintzen du, eta bestelako titularriak ere irakurditzak ditzakegu diario de notizia zen, gehiengo parlamentarioak konfirmatu du aurrekontuen porrota atzera eramanen baitituzte. Beste kontuen artean, hause, gongorako zabortegiaren itxiera, 2000 eta hogeirako aurreikusia atzeratu liteke orain. Eta azkenik, hausen abarmentzen du uharteko berri paperak, gidari bat bi egunez ospitaleratua izan da, semaforo batean beste gidari batek eraso egin ostean. Diario de Navarra ere hartuko dugu esku artean, eta hauxe abarmentzen du letra larritan, zientziaren asteak agerian utziko ditu iri inteligenten erronkak zientziaren astea, Ba, aste ardago Iruñean Iruñeko planetarioan eta hori nabarmentzen du Diario de Navarreak baina baditu beste kontu batzuk ere Etaren terrorismoa goratzen duten pintaden aurkako plana Eta kiroleidago kionez Osasunari buruz mintzo zaigu Diario de Navarreak gaurkoan ere Zale gorritxoen euneko irurogeita maika Mendilibarren destituzioaren alde Bukatzeko eta oso letra txikian Hauze irakur dezakegu Nafarroak berrogeita marmi, emila langaben muga zeharkatu du berriz ere Eta bukatzeko gara egunkaria hartuko dugu orain hause da lehen diario de Navarrean letra txikitan irakurri duguna orain garak e, izki molde handitan eskaintzen digu langabe ziak bat gorago ego euskal herrian beste bost mila berriunda berrogeita babost lagunekin eta gero informazioan zehazten duten Nafarroan mila irureunda amairu langabe gehiago izan ditugu laurrian hau da euneko bi kakotxirurogeita bosteko igoera Eta e, eguneko titularrak irakurrietan goazen e, eguraldia buru eguraldiari buruz hitzegitera. Etan bederatzi gradukoatura daukagu berrri sarrian zerua estalita, euria egin du goiz guztian zehar eta badirudi harriatsaldean ere euria izanen dugula ez e, motel nahiko motelen baina euria finean e, de, temperaturei dagokion hoez gaurko maximak hamabi gradukoak izanen dira. Eta ausa izan da guzia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago zen orduetan berriozari irratiaren sintonian FMeko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.